Ožralá Praha, poezie Egona Bondyho let 1951 až 1952. Moto. Neboť vím, že konec všech věcí jest opíti se a přijít ve psí Tagore. Na ulici. Po ulici chodí osenbáci, kteří dělají. Těžkou práci. Nad hlavou mi éro a já mám na numero v seznamu na policii, neboť nedělám a jenom pij. Nado mi vysí plakát, na něm je Stalin, má modrej kabát, potom tam taky stojí, že se nás Truman bojí. Za vejkladem vidím srdce a elektrický hrnce. U řezníka je uherskej salám, stojí tisíc korun. S bábou jsem se hádal vorum u pultu v metru, měla díru ve svetru. Pustili rádio, že se v ostravě dělá líp, než se dělalo včera. V okolodou naš pacir vojáci, to jsou pane junáci. Oficiři mají epolety, aby bylo v armádě víc osvěty. Všichni zhlédněte film Štědré léto, jak mysleli, že to nejde, a jde to. V půl šestý hlásej na ulici zprávy že se mají přihlásit zdraví, že mají jít do výroby, pokud to nejsou veřejně v osoby. Taky nedostanou žádný lístky, tak to mají jistý. Na starých zámeckých schodech jsem si oddech. Dole vidím Prahu a elektrickou dráhu. Naproti je Rudolfinum a za ním je Týnu. Na řece se koupají ženský, můžou být hezký. A nade mnou Hračana, ty tvořej panorám. Na Umprmu vysí Stalin. Jak ho maloval Salvador Daly, má veliký fousy, těma to nabrousí. Pod ním chodějí umpromáci, mají nový flaušáci. Vánoce. Za týden den budou Vánoce, zase po roce. Přiděl slanečku je zajištěn, mají přijít každý den. Na ulici člověk vidí plno lidí, neboť je více práce, proto je taláce. Essenbach i jeho rodina se modlej za Stálina, ale jestli přijdou mrazy, všecko se skazí. Vánoční strom republiky, věnováno doktoru Hrabalovi. Pod Vánočním stromem republiky žrali dva esenbáci fíky, přivezený z Afriky. Stáli tam oba dva na mraze, přes den napadali po Praze, na sníh saze. Pak přišel primátor Vacek a mluvil, jeden tajnej za ním hulil, nakonec se ulil. Pamatujete se, soudruzi, na ty předváleční hrůzy, kdy všechno měli jen ti druzí? S Vladimírem chodím pítí, ještě když slunce svítí. Sedíme spolu v hospodě u stolu. Vladimír vykládá sem a tam a já poslouchám. U šestýho piva slabou zavrať mývá. U osmýho piva zpívá. Zatímco on zpívá krásně, recituju já svý básně. V rohu sedí esenbák, má novej gumák. Epitaf. Teď už ležím v hrobě, teď už je pozdě.